Mechanische Stufe 5. Halima al die stillte ihn und sie erhielt ihre Güte und Segen für seine Anwesenheit in ihrem Haus.